Långgruvan 22 april 2022. Ett rop på hjälp kommer ur ett 24 meter djupt gruvhål i ett ödsligt skogsområde. Där ligger en ung kvinna som knuffats ner och lämnats att dö. 30 timmar senare går en man med sina två barn förbi och hör ropen. De, det är någon där nere, sa så. Hon förstod att det liksom var allvarligt. Men vad var det egentligen som ledde fram till detta grymma mordförsök? Hon beskriver ju som att hon, hon hoppar in i bilen och hon litar ju på hon är ju, Det är ju hennes kompis. Petri Krim, den här veckan om kvinnan som lämnades att dö i gruvhålet, mordförsöket och den ovanliga domen. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Fanny Hedén. Hej och välkomna till Petri Krim som idag ska handla om ett fall som vi inte tror att många har missat de senaste månaderna, nämligen mordförsöket i långgruvan tidigare i år. Fallet har varit väldigt uppmärksammat och det finns flera anmärkningsvärda detaljer som gör att kvinnan överlever det dryga dygnet 24 meter ner i ett gruvhål. Och när vi gör det här avsnittet är det lite mer än en vecka sedan som tingsrättsdomen kom. Den åtalade mannen dömdes till livstidsfängelse för mordförsök och grov våldtäkt och han har överklagat domen. Långgruvan som ligger mellan Avesta och Norberg bestod under sina glansdagar av ett mindre samhälle uppbyggt kring gruvan. Men i slutet av 40-talet i takt med minskad lönsamhet så stängdes långgruvan ner och blev sedan en spökby kan man säga mitt ute i skogen som snabbt förföll. Och idag består den mest av ruiner. Jennifer Albom, du är reporter här på p Krim. Kan du beskriva långgruvan som du besökte nyligen och det här hålet som kvinnan knuffades ner i? Ja, men det allra första man reagerar på- det är ju hur pass ödslig den här platsen är. Man gör ganska många svängar innan man kommer dit- och vägarna blir mindre, mindre, mindre. Och när man kommer fram då till långgruvan- då tar jag också vägen slut. Och där möts man ju av den här tegelruinen- så Trots att det var mitt på dagen så kändes det som en väldigt... Det var en lite spöklik stämning där faktiskt. Och så är det ju så att bakom den här ruinen så möts man ju direkt av det här gruvhålet. Och eh, trots att jag har sett bilder och läst förundersökningen så går det inte riktigt att beskriva hur stort och djupt det här hålet är. Varenda cell i kroppen skriker bara backa från kanten och eh, man ser inte ner till botten för att hålet är så pass djupt. Jag vet inte om alla har sett på Ströny Fings men det är verkligen Ströny Fings vibbar att liksom hålet bara slukar ner den ner i underjorden. Mm, och det är alltså i det här hålet som kvinnan räddas upp ur. Vi hade precis gått på vårt nattskift den här dagen när vi får in ett larm om person, svår belägenhet. Det här är Oskar Alm Sarin. Han jobbar som brandman på räddningstjänsten i Södra Dalarna. Klockan är strax efter fem den 22 april 2022 och Oskar och hans kollegor har precis klivit på sitt pass när man får larmet om att en person ska vara fast nere i ett gruvhål. Den som ringt in det här ovanliga larmet är Jonas Hallin som befunnit sig i skogsområdet för en utflykt med sina två söner. Tanken var att de skulle titta på gamla ruiner, gruvor och skrotbilar. Och så här berättade han för P4 Västmanland. Hon där nere hörde väl att vi var där omkring helt enkelt. De, det är någon där nere, svarade de bara så. Först så trodde vi att det var ett barn som var där nere. Och då sprang vi runt och försökte hitta en ingång ner dit. Men det gjorde vi inte. Och då förstod vi att det liksom var allvarligt. Precis som Jennifer berättade för oss nyss här så är det ju så pass djupt att han inte ser botten. Han hör dock ropen på hjälp och i polisens initiala händelserapport kan man läsa att man både tror att det ska handla om två personer nere i gruvhålet och att det kan röra sig om en arbetsplatsolycka. Ja, till en början är det mesta ganska oklart helt enkelt så brandmannen Oskar Almsarin och hans kollegor förbereder sig för olika scenarion. Utifrån de här oklara uppgifterna då, så väljer vi att Bunkra upp med resurser och material. Då. Ta med en sexhjuling, fallskyddsutrustning, rappelleringsutrustning och åker dit med tre enheter. Och när man väl är på plats så konstaterar man rätt snabbt att det faktiskt är en person, en kvinna som är nere i gruvhålet. Och det faller på Oscar att bli den som först ska fira sig ner. De fuktiga bergväggen har inte en tendens att bli väldigt hala så att under nedfinningen så blir man ju väldigt fokuserad på det är momentet man utför för att man inte ska halka och orsaka mer skada än nytta. Oskar tar sig lugnt och metodiskt ner i gruvhålet och han märker att kvinnan reagerar på att någon kommer för att hjälpa henne. Det blev en reaktion, en reaktion från henne när, vi, eller när jag tog mig neråt mot henne i det hålet. Det var väl ett starkt uttryck liksom, att man vill ha hjälp, det är väl så bäst kan benämna det. Det var väl både genom gester och med rösten. Oskar kommer ner till botten av gruvhålet som delvis är snötäckt. Han får ta sig förbi mycket bråte innan han når kvinnan. Och på botten ligger bland annat en gammal bildörr, däck, sopsäckar med kläder och slaktavfall och ett tiotal tegelstenar. Trots att kommunikationen försvåras av att Oskar och kvinnan inte talar samma språk så förstår han snabbt att hon måste komma till en läkare. Den uppfattningen skapar ganska fort var att det här är en... Person som behöver vård på sjukhus. Så det blir nästa fokus för både mig och mina kollegor som då stöttar mig och med utrustning och ja, planering för hur vi ska få upp personen nu, gruvålet. Kvinnan har omfattande skador och av rättsintyget framgår det senare att hon har flera frakturer, framförallt i högerarmen. Eftersom det bara är ett par plusgrader ute och ännu kallare så djupt under marken är kvinnan rejält nedkyld. Oskar har radiokontakt med sina kollegor uppe på marken och man beslutar att en av dem ska ta med sig en bår ner i gruvhålet. Och med hjälp av en helikopter ska man sedan vincha upp kvinnan på båren. Och Till den här händelsen hör att eh, helikoptern som blev larmad på händelsen var upp i luften på väg slöva, så De hade relativt kort framflygningstid mot om de var stationerade på basen samt en ambulanspersonalen från Sala hade genomfört en övning med en helikopter med ned- i en ut, någon av gruvhållen de har i sitt distrikt. Ja, och räddningsaktionen går alltså oväntat snabbt och smidigt tack vare en rad tursamma omständigheter. Kvinnan förs upp på bår och flygs direkt med ambulanshelikopter till Falun lasarett. Oscar beskriver att han var så fokuserad på sitt uppdrag under insatsen att det är först efter den är klar som han börjar tänka över vad som egentligen har hänt. Utan Det var lite spekulationer och det är väl en naturlig del för människor att man vill förstå vad som kan ha inträffat. Ja, det fanns väl en magkänsla att inte det här kändes helt naturligt men det var egentligen ingenting som vi hade några, något belägg för eller någonting konkret på. Men det fanns omständigheter som gjorde att det inte kändes helt naturligt. Mm. En stor räddningsinsats bland annat med helikopter räddade en kvinna ur ett 20 meter djupt gruvhål i Norberg under fredagskvällen. Och nu har det kommit fram misstankar om att det ligger ett brott bakom att hon hamnade där enligt polisen. Jag heter Morten Andersson och jag jobbar som polis i LPO Norra Västmanland i Fagersta. Och i den här utredningen då så har jag verkat som utredningsledare. Det var en omfattande räddningsinsats som inleddes kvällen den 22 april när kvinnan räddades ur gruvhålet. Det var både räddningstjänst från flera distrikt, ambulanspersonal, helikopter och sjöräddningen som samarbetade. Några som däremot inte var inkopplade redan från start, det var polisen. Mårten Andersson igen. Från början så betraktades det här bara som ett olycksfall. Man visste ingenting och eh, polis var inte på plats från början heller utan kom dit senare då när de började fundera på om det, vad det faktiskt var faktiskt vad som låg bakom att hon, hon hade hamnat där nere. För polisens del drar det här fallet igång först senare på kvällen den 22 april. Efter att kvinnan flygits in till Faru Lasarett och tagits om hand av sjukvårdspersonal så lyckades hon få kontakt med en kvinna som talar hennes språk och personalen larmar polisen då om vad de har fått höra. Klockan är 22.08 när polisen får ta del av hennes berättelse. Redan då så berättade hon om vad hon hade utsatts för. Om att det var en våldtäkt och att, det var, att hon hade blivit knuffad ner i det här gruvhållet. Hon namngav gärningsmannen som skulle ha gjort det här mot henne. Hon kunde lämna uppgifter om honom. Vart han hade bott, vart han bodde och lite, lite annat också då. Nu är ju inte vi på Petrik Krim utbildade poliser men utifrån sett låter det här i princip som ett drömläge för en polisutredare. Namn och adress till en utpekad misstänkt efter bara några timmar. Polisen lokaliserar mannen och tre dagar efter att kvinnan knuffats ner i gruvhålet söndagen den 24 april fattas ett beslut om att gripa mannen i hans bostad i södra Sverige. Men nu kommer det sig egentligen att den här kvinnan och mannen befann sig vid ett gruvhål mitt ute i ingenstans från första början. Den här kvinnan och mannen de känner varandra sedan ett drygt år tillbaka. Kvinnan som vi kommer kalla Nor, hon kom till Sverige under sommaren 2021 och placerades då på ett flyktingboende i Norberg. Mannen som vi kallar Ali kom till Sverige ett par år tidigare- Ann-Sofie Trossing är kammaråklagare och den som lett det här fallet. Hon beskriver hur Ali och Nor lärde känna varandra. Ja, de har ju båda beskrivit att de har eh, varit bekanta, att de har bott på samma ställe, alltså på, i samma område. Alltså så att det så de lärde känna varandra. Och det är ju precis när hon har flyttat till det här området. Eh, och hon känner inte någon och, och hittar inte där- och behöver hjälp med att eh, hitta till affären. Och då hjälper han henne med det. Ali blir alltså som ett stöd för Nor, Han hjälper henne att handla och skjutsar henne om hon behöver göra något ärende. En granne som vi har varit i kontakt med som inte vill gå ut med sitt namn beskriver att det här inte var något ovanligt. När hon själv hade läkartid så brukade Ali skjutsa henne till sjukhuset och han var allmänt hjälpsam och omtyckt bland grannarna. Förbannet för får alla också... Mycket snäll. Mm. Så han var omtyckt här i gruvan Ja. ja. Mm. Det var inga problem? Nej, nej inte problem. Nej. Nej. För alla människor är mycket snäll. Och till en början verkar det alltså ha varit en helt vanlig vänskapsrelation mellan Ali och Nor. Men detta kommer snart att förändras. Polisen Mårten Andersson igen. Men enligt kvinnan så ska ju mannen vid flera tillfällen ha har friat till henne och velat gifta sig med henne, vilket hon har sagt nej till. Det är, ingen, det är ingenting som han, han... Han berättar att de har varit vänner, men det har inte varit med än Ingenting mer än så. Varken från hans eller från hennes sida. Nor kommer också nämna i polisförhören att Ali ska ha velat gifta sig med henne för att få uppehållstillstånd. Och det här är inte heller något som Ali vill kännas vid. Men grannarna som vi har varit i kontakt med menar även de att det varit något mer än vänskap, åtminstone från Alis sida. Under hösten 2021 så flyttar Ali till södra Sverige. Han och Nor fortsätter hålla kontakt över telefon och i mars 2022 så åker även Ali upp till Norberg för att hälsa på henne. I förhör berättar Nor att Ali vid det här tillfället ska ha gjort närmanden men att hon då bad honom sluta eftersom hon nyligen blivit tillsammans med en annan man. Ali själv, han nekar till att någonting sånt ska ha hänt. Exakt hur Alis och Nors relation sett ut, det vet ju bara de själva. Men från flera grannar och vittnen och kvinnans mamma bland annat- så verkar det ha funnits någon form av kärlek från Alis sida som inte var besvarad. Oavsett hur relationen sett ut så vet man i alla fall att Nor och Ali kom överens om- att han skulle hälsa på henne i Norberg i slutet av april för att hjälpa till med ett ärende. Och det är alltså på morgonen den 21 april som Ali plockar upp Nor i en bil. De ska köra till Örebro och där ska Ali hjälpa henne med att fixa mobilt internet. Åklagare Ann-Sofie Trossing igen. Nej, men alltså hon beskriver det ju som att hon, hon hoppar ju in i bilen för hon litar ju på honom. Hon är ju det är hennes kompis. Så för henne är det inte något konstigt att sätta sig i den bilen. Enligt Nor är Ali upprörd under bilresan och han anklagar henne för att ha varit otrogen. Och ju längre de kör desto argare blir han. Nor reagerar också på att han kör på en massa småvägar i skogen och hon ifrågasätter om han verkligen tar den närmaste vägen till Örebro. Men istället för att åka till Örebro så har Ali kört till det som kallas långgruvan som alltså ligger mitt ute i ett skogsområde mellan Norberg och Avesta ungefär tio minuters bilfärd från Nors hem. Polisen Mårten Andersson. Vägarna upp dit är ju, det är ju små grusvägar och skogsvägar som blir mindre och mindre och mindre. Och den här väg, den enda väg som man kan åka med bil, den, den tar slut där uppe vid, vid Långgruvan. Och det är, det är inte helt lätt att hitta dit. Det är inte. Och det är nu Nor blir rädd på riktigt När Ali stannar i bilen gör hon ett försök Att springa därifrån men han hinner i kapp henne Han drar ner henne på marken Och våldtar henne Han säger sen att han måste döda henne Och släpar Nor längs marken till gruvhålet Hon försöker streta emot Men har inte en chans När Ali knuffar ner henne i hålet att hon överlever är nästan omöjligt att förstå med tanke på hur djupt det här hålet är. En möjlig förklaring är att hon först landat på en sluttande platå en bit ner i hålet- för att sedan falla den sista biten ner till botten. När Ali inser att Nor överlevt fallet börjar han kasta tegelstenar mot henne. Men Nor lyckas hålla sig undan förutom någon sten som träffar hennes fot. Det här bekräftas också av polisens utredning- som hittat flera tegelstenar liggandes i botten av gruvhålet. –Nor berättar i förhör att Ali sen ska ha försvunnit från gruvhålet ett par timmar– –för att sen komma tillbaka med ett rep. Han säger då att han ska rädda henne, men Nor har en känsla av att han försöker lura upp henne. Nor tror att han kommer försöka döda henne och hon skyller på sin skadade arm– –som gör det svårt för henne att ta tag i repet. Ali ger till slut upp sina försök och lämnar Nor nere i gruvhålet i tron om att hon kommer att dö där– Nor kommer sen tillbringa drygt 30 timmar nere i gruvhålet- men för henne känns det som flera dagar. Hon har själv beskrivit sin tid där nere som en skräckfilm. Nor berättar i förhör att hon var tvungen att överleva- och hoppades att någon skulle hitta henne. Hon tänkte inte dö ung. Hon berättar också att hon satt och tittade mot himlen- och grät ibland för sig själv- hon beskriver att hon drack lite av det vatten som fanns i hålet- och ibland tog hon av soporna och la på sig för att värma sig. Tillbaka nu till polisen Mårten Andersson och polisutredningen. Redan två dagar efter att Nor hittats i gruvhålet grips alltså Ali- och i samband med det genomförs en husransakan i hans bostad där en telefon och kläder beslagtas. Och nu har ju polisen i ett tidigt skede fått tag på den person som är högintressant i utredningen. Dagen efter gripandet, den 25 april, har Ali kört upp till måten och hans kollegor i Västmanland och det första av många förhör inleds. Och uh, han nekade ju till, till brott. Hans uppgav att han inte hade befunnit sig i Norberg eller trakterna där i kring. Och han berättade också att han inte hade träffat den här kvinnan. Att det var länge sedan han hade gjort det. Vi får ju utgå från kvinnans berättelse och hans berättelse. Och det är ju oerhört viktigt att i, de här, i alla utredningar egentligen. Men särskilt i sådana här utredningar av lite grövre brott. Att vara objektivt och kritiskt granska all information som kommer. Även om det, om det är målsägarens berättelse, den misstänktes berättelse, vittnens eh, berättelser eller annan information som kommer in så, så måste den granskas kritiskt. Och det gjorde vi ju. Så vi började ju följa upp vad han hade sagt i, i förhör om vart han hade befunnit sig. Och Alis historia visar sig alltså inte gå i linje med Nors. Han berättar i förhör att han visserligen varit ute och rest de här dagarna men inte upp till långgruvan. Enligt Ali reste han till Stockholm för en arbetsintervju och han menar att han inte åkte dit förrän sent den 21 april, alltså kvällen innan Nor räddas ur gruvhålet. Men genom att begära ut övervakningsfilmer från Stockholms centralstation kunde polisen ganska snabbt slå hål på den här versionen. Istället fångas han på film på centralen tidigt på morgonen den 21 när han kliver på ett tåg vidare mot Dalarna. Och med hjälp av mobilen som polisen beslagtog under husransakan så kan man se att den har kopplat upp mot master norrut i området kring Norberg och Långgruvan. När Ali konfronteras med uppgifterna ändrar hans invasion. Mårten Andersson en. Och det tog ytterligare något eller några förhör innan han sen medgav att han hade åkt med, med tåg och kommit till Avesta Krylbo som ligger någon mil ifrån Långgruvan och Norberg. Så så jobbar man ju med förhören. att Det kommer ju fram nya uppgifter. Han lämnar nya uppgifter som också kontrolleras kontinuerligt för att se vad som stämmer och vad som, vad som inte stämmer. Parallellt med förhören som pågår med Ali och arbetet med att kolla upp hans historia så genomför polisen även fler förhör med Nor och det är speciellt en detalj som fångar polisens intresse. Det är det här repet som Ali ska ha kastat ner till henne i gruvhålet. Och det här repet började vi fundera på. Vi hade ju inget beslag av något rep. Vi hade inte hittat något rep i området kring långgruvan eller vägarna till och från långgruvan. Vi hade ju inte heller sett på någon övervakningsfilmer att han skulle haft något rep med sig. Mårten och hans kollegor ger sig helt enkelt ut på en slags repjakt. Man kollar med butiker i området om de sålt rep den aktuella dagen. Och efter en, ett tag sen så fick vi svar från en butik <kör> i Avesta eh, som hade sålt eh, 45 meter rep i ett köp. Tre förpackningar med 15 meter i varje. Och det hade de gjort eh, under eftermiddagen den 21 april och det hade betalats kontant. Och de hade även övervakningsfilmer sparade från den här dagen. Och det blir något av en polisiär jackpot kan man säga. Via övervakningsfilmen syns Ali klart och tydligt köpa de här repen. Och av filmen får man både information om vilka kläder Ali har haft på sig den aktuella dagen och att han var ensam vid tillfället. Genom inköpet av repen får polisen konkreta bevis för Alis inblandning i att Nor hamnat på botten av gruvhålet. Men hon har ju också berättat om att Ali våldtagit henne innan han knuffat henne. Och där får polisen hjälp av Nationellt Forensiskt NFC. Kvinnan undersöktes ju på sjukhus och vi fick ju sen då svar från NFC om att mannens sperma hade hittats i i, i kvinnan, i hennes kropp- så kände vi väl ändå att vi, eh, vi låg rätt. Just den här DNA-träffen är ju väldigt stark. Så att man hittar sperma på det sättet. När Ali får se analysvaren så ändrar han sin historia igen. Nu menar han att han varit uppe i trakterna kring Norberg- för att hälsa på en annan kvinna som han hade sex med- och att den kvinnan måste ha sparat hans sperma i sina trosor. Den här kvinnan och Nor ska vara i maskopi med varann och det är på så vis hans sperma kan ha hamnat i Nors kropp, menar alltså Ali. När polisen poängterar att historien låter ganska långsökt så säger Ali att kvinnorna försökt få pengar från staten. Han menar också att det är den här andra kvinnan som tvingat honom att gå in och köpa repen då hon behövt rep till sin gård där hon har djur. Polisen börjar vid det här laget alltså få en hel del som pekar på att Ali är skyldig. Det finns DNA-spår, mobilmastuppkopplingar, övervakningsfilmer på honom, inköpet av repen. Skjortan han hade på sig den aktuella dagen har en stor reva i sig. Och han har också gjort en hel del suspekta sökningar i sin telefon. Bland annat har han sökt på hur man tar bort fingeravtryck och googlat på vad som i fuppen beskrivs som kvinnahändelser faller ner i brunn. Han har också rensat bort meddelanden och andra kontakter han haft med Nor fram till den 22 april. Polisen har helt enkelt det mesta man kan tänka sig i bevisväg, förutom ett erkännande. Polisen Mårten Andersson igen. Man får inte alltid ett motiv. Man får inte hela, <här> hela bilden alla gånger. Jag brukar säga att utredningarna det är, som, det är, ju, det är att lägga ett pussel. Och såna här in, utredningar har även ett inslag av... Någon form av skattjakt där du först måste hitta alla de här pusselbitarna. Först hitta pusselbitarna, sen komma på vart de ska ligga. Vissa de faller lätt på plats, vissa får man jobba hårdare för. Och vissa pusselbitar de visar sig senare inte alls höra hemma där. Man vet också att när pusslet väl är lagt i en utredning så kommer det alltid finnas någon pusselbit som saknas. Så är det ju nästan alltid. Det viktiga är att liksom bilden har framträtt tillräckligt tydligt- så finner att straffet för mordförsöket i sig, det ligger mycket nära vad som hade gällt för ett fullbordat mord. Klockan är strax efter 11 fredag den 21 oktober när rådmannen Johan Alvner meddelar tingsrättens dom på en presskonferens. Och sammantaget då med den grova våldtäkten så finner tingsrätten att annan påföljd än fängelse på livstid kan inte fråga komma. Åklagare Ann-Sofie Trossing är nöjd med tingsrättens beslut. Jag kan konstatera då att de har valt att göra, dela min bedömning. De har ju kommit fram till samma sak som jag har argumenterat för. Alltså att han ska dömas för försök i mord och grov våldtäkt. Och att påfällden ska vara livstidsfängelse. Tingsrätten går fullt ut på åklagarens linje och dömer Ali till lagens strängaste straff samt utvisning. Och det fanns flera anledningar till varför Ann-Sofie Trossing valde att yrka på just livstid. Hon nämner bland annat planeringen, det utdragna händelseförloppet och att brottet skedde oprovocerat. Men framförallt är det Nors lidande som fick åklagaren att yrka på just livstid. Och sen också utifrån det som hon då beskriver men också det som man kan förstå av det hon beskriver att det handlar om en, en dödsångest. Hon vet ju om när hon befinner sig nere i gruvhålet hur öde den här platsen är och också att hon är så pass allvarligt skadad och vetskap då om att hon... Eh, inte helt säkert kommer bli hittad inne där. måste ha inneburit en stor dödsfrågning, så det har, har hon ju också beskrivit. Att dömas till livstidsfängelse för mordförsök är ovanligt. Johan Alner är rådman, alltså domare i det här fallet. Han beskriver att anledningen till att man valt att värdera det här mordförsöket lika högt som ett mord är att kvinnan var en hårsmån från att döda nere i gruvhålet. Och då är det ju så att hennes kroppstemperatur har sjunkit, hon blödde ganska kraftigt hon hade då enligt rättsläkar ungefär kanske ett dygn kvar att leva om hon inte hade hittat och då är man ju så att säga ganska nära fullbordanspunkten för mord där spelade också in det lidande som den här kvinnan har känt och den dödsången som hon har känt under det här dygnet i, i gruvhålet och sammanställer man då straffvärdet för mordförsöket med att det finns en god våldtäkt också, då, då finner vi att då kan det inte stanna vid 18 år eller, eller mindre. Utan då måste det bli livstidsfängelse. Om man tittar på just mord så är det som sagt generellt tänkt att eh, livstid ska vara besparat för Fullbordade mord kan man säga. Precis som för andra brott som har livstid. Det här är Dennis Martinson. Han är universitetslektor i rättsvetenskap och doktor i straffrätt vid Stockholms universitet. Och han kommenterar det ovanliga i att dömas till livstid för mordförsök. Och det har ju med att man generellt gör en skillnad mellan så att, säga, att fullbordade brott anses vara allvarligare och därför ska ge ett strängare straff. Medan då försök till brott, oavsett vad det är för kategori, generellt ses vara mindre klandervärt eftersom att man inte lyckades med det man egentligen ville och då ska man få ett lägre straff. Dennis Martinsson kan bara komma på ett fåtal exempel under de senaste åren där mordförsök har lett till livstidsfängelse. Sen har vi ett uppmärksammat fall från Vietland där 2021 där det var en person som hade knivhuggit sju personer och där kom då hovrätten fram till att eh, den personen då skulle dömas för sju fall av mordförsök och eh, då dömas till livstid. Och eh, ja, där kan man väl säga att det var väl anledningen helt enkelt att, att eh, den här personen då knivhugg ett stort antal personer på förhållandevis kort tid. Dennis Martinsson menar att det finns vissa ingredienser som kan bidra till att ett brott som inte fullbordats ändå kan landa i en livstidsdom. Det kan bli livstid i, om det är på något sätt gängrelaterat där det till exempel har varit en, en, en skjutning som gör att många personer har riskerat att skadas till följd av en likgiltighet i, i själva skottlossningen till exempel om man har använt då automatvapen eller så. Men det kan också handla om att gärningspersonen och brottsoffret har en nära relation som gör att det är mer klandervärt och därmed mer straffbart då att det blir livstidsfängelse. Sen finns det ju situationer som inte hör till någon av de här kategorin utan där det är mer i andra faktorer som kan spela in. Till exempel att det är ett stort antal brottsoffer. Att det sker på en öppen plats där det närmast framstår som slumpartat vilka det är som blir föremål för det här motförsöket till exempel. Och det handlar ju helt enkelt om typiska situationer där domstolarna menar att i, i den här typen av fall så finns det anledning då att se ett försök till mord ungefär lika allvarligt eller minst lika allvarligt som ett fullbordat mord. Och när det kommer till just livstidsdomar så genomförde regeringen en straffskärpning för mord 2020 där citat syftet med lagändringen är att livstidsstraffet ska kunna komma ifråga i betydligt större utsträckning än tidigare. slutcitat och Dennis Martinsson menar att det generellt har skett en form av förskjutning och att det verkar bli allt vanligare att domstolarna dömer ut livstidsstraff även för försöksbrott. Min uppfattning är i vart fall att det helt klart har blivit vanligare att personer som åtalas och döms för försök till mord döms till livstidsfängelse. Så vitt jag har förstått så ska ju det här gruvhållsfallet överklagas till hovrätten så då skulle det väl bli intressant att se om hovrätten delar tingsrättets bedömning att det här ligger så pass nära ett fullbordat mord att också hovrätten delar uppfattningen att det bör dömas till listets fängelse. Vi ska också säga att vi varit i kontakt med Alis advokat Anders Ylönen som inte vill kommentera fallet förrän det är helt avslutat. Och detsamma gäller Nors målsägande beträda Anna Möller. Hon har inte heller velat ge en kommentar i nuläget. För brandmannen Oskar Almsarin som var med och räddade Norr från gruvhålet har det med tiden sjunkit in vad han varit med om den där aprildagen. Ja, det här var en insats som är högst ovanlig och eh, med största sannolikhet så kommer både jag och eh, övrig personal som var med om det här aldrig vara med om något liknande igen. Så det är ju absolut ingen som vi benämner lycklig utan det är ett högst ovanligt larm. Du har lyssnat på Petrik Krim om mordförsöket i gruvhålet och en ovanlig livstidsdom. Producent var Stefan Sundberg och tekniker var Fredrik Nilsson. Reportrar var Jennifer Albom och Linnea Vannefors. Och fortsätt att tipsa oss på Petrik eller 073-461-2915 där du också når oss på signal. Och följ oss och kontakta oss gärna på Petrik Krim-podden på Instagram. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Fanny Hedemon. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.